Ion, Ion, în beciul cu morții, Ion e frumos. Întins gol pe piatră, cum frageți suris. Trei nopți șobolane la oros și gura e băloasă ca de sacris. Când cioclul ridică în spinare, Ion parcă ar fi de pământ. Del pui poate sta în picioare dar brațul e moale și frânt. În ochii deschiși o lumină a satului unde-i născut, a câmpului unde Iezii a păscut, a încremenit acolo străină. parte de vatră și prins de boieri, departe de jalea mămâchii, pe trupul cu pete și peri, în câlidori sunt morți și păduchi.